Ongietorriak infozintzilik saiora, espaziora, badakizuten ez, zintzilik irratiko espazio berria da hau, zeinetan etan irratzaio desberdinetako kideek, asambleetako kideek, aportiazo aportazio txiki bat egin behar degun, eta sortzen dugu, irebetean behin, irratsaio komun bat, ez? Eta honetan, nire aportazioa, edo gure aportazioa hobeto beto esan da, elkarizketa bat izango da. Zerkarrizketa, ba, emendakagu askaitzank animaliak, aia, taldeko, bikide, enjaut eta nora. Oia hartzun dik datoz, eta zer egiten dute, zintzuk zehate? Kaixo, zintzilik eko Kaixo, egu ardion. Haber, ba, gu oia hartzun dikangatuz, e, aldarri simple batekin, animali erabilpena erriko jaitan eta uzoko jaietan desagertzea. Sí, Simpleki esplikatuta animalien erabilpenan aurkako talde bagea Horrela, izen buru bezala, ondo, ondo Bai, orti dator gure izena, ja, aska itzank, animalijak Bai, izen originala, eh? Bai, bai, ikka jarri duguta oi hartuera baitare bueno, Ia ola herrian jendian gana iristen den, edo Bai, kon denominazion de origenes Bai, bai, hombre, burruka, burruka kilometro zero, oen den aulagela <risa> Bertakoa, garaikoa <risa> ba, orain esaten duzula zula, orain garai borak garaipizkat ez dakindu nola esan, ankerretan edo arrarotan aigea, ez? Eta mugimendu asko aidea desagertzen edo mugimendua berarida geisten eta zuek jaio zeate, sortu zeate, ez, orain denbora arrarotan. Nola sortu zeate edo zeidea ateazian edo, ez, nola sortu zenden hau, kuajatu zenden hau? Ba, bueno, esan behar dugu, e, taldian sorrera beha, COVID-egoera edo COVID-garai aurrekoa dela, gu poliki-poliki hasi -poliki ginen elkartzen duela urte hotsaian eta egia da, e, gero kalea beira edo plazara beira, oain, e, ba, eman dugu gure taldia argitara, edo ezagutzea, bain lehenagotik sortutako talde badela. E, ta bueno, egia da, e, garaia karraro xamarrak biela edo, bineo gure gaiak lotua guk e, oi hartzungo herrian e, jaietan, ikintzetan, animalien erabilera deusestatu nahi dugu, eta justo garaiontan, ba, ekintza hoiek edo jai hoiek ez die ematen, orduan guretzako nahiko gara interesgarria da ikusi delako, ba, bueno, e, jaiak ez dira eman, bineo, animaliak ez dira erabili, Eta aprobetsatu nahi genuen ba, inpasau edo tarteau hortarako ba, Garai zaioiek, ba, aprobetsatu. Eta esan dezute, e, taldea plazaratu baino lehen, egon zinatela urte batez, egiten, Osea, hausnarketa garai bat eduki dezute zuen artean. Edo ondola izan da... Bai, azkenian e, elkartu digu asmo berdin batek, ez? Ez pusitzein taitzein, eta gure asmoatzen etzen talde bat sortzea hortika. Baitzik eta... Udaletxeai presiluain eta pixka bat, ola ikustea herri janbaz, ola inkietu de doezin egon bat. Eta, de hecho, el kartu tandigu txilea udaletxeakin bildu ginen, en plan, erritar bezala. Eta hola zikinen lan ean, baina ikusi dugu azkenian. bueno, ma... Ba, Erri honetan edo funtzionatzeko modua taldeka dela, e, itxura eta kalea, kaleratzeko beste indar bat ematen dula eta orduan talde bestela orkestu gean herrian, eta hola pizkat indarmetak eta eta beste eragilekiko eta uste dugu, hola bueno, ondori estatu dugu efetibuago dela hola, ez? Pero bueno, vaya si antes Norbanako bezala udaletxeekin bildu eta pizkat hola egoera azeleratu herrian, ez? Ezan eh, dezuten ez, eh, orain jada talde bat zerate. Asik, imaginatzen dut, talde bezala, ekintza batzuk burutu dituzuela, edo, ez, zer egin dezute orain arte? Bueno, ba, egoera ditun muga kontuan izanik, eh, oain goz gure taldean aurkezpen hain dugu, eta aurkezpen hoi eh, errira edo eman dugu, hiru eh, bidion bidez. Eh, gure helburuak, E Tarrazoiak azalduz ba hiru bideo sortu ditugu ta argitaraman ditugu. Bai, giren bat gure borrokari aldarri politiko eta base bat emateko mm -hmm. ez gato zelamen ola la hippie eh a dakagula bai ze keta eta gure aldarriak legitimoa da eta zapalkuntza batian oinarrituak, ordun aurkezpen bezala eta ja zuzenian guri Tacha tu aurretikan bideo hile kaleratzearako eginen. Bai, zuen aurkezpen chartel moduan, ez? Ori da. Oi oh, ze. Oi, okeriezmanago, dituzuen bideoak hiru dira, ez? Eta hauetan aurkezten dezute edo plazaratzen dituzue hiru ardad nagusi, ez? Hiru laneko ardad nagusi. Okeriezmanais. Eh, izango siien, zuzendu okerbanago. Le leniketa bain aurre nezkuntza pedagogiarekin Arremanetan jartzen dezute animalien erabilpena Geroago tradizio kontuekin Arremanetan jartzen dezute ez Eta gero e, Animalien zapalkuntza Genero ikuspuntu batetik e, Ikertzen edo Arremanetan dezute ez Hoiz, eda bai, oso ondo esan duzen bai. Ba, ondori ditzen bazeizue Entzuten dugu bideotxo baten audioa eta gero buruz pixka bat ditzegiten dugu Haus ondo Basteko da aurren eskuntza pedagogiaren inguruan. Aurren oinarrizko eskubidea da indarkeria edo jazarpenik gabeko inguru batean bizitzea. Animaliekiko jazarpenez betetako jaien parte diezenean, jendarte bezala ez dugu haien eskubide horirespetatzen. Aurrek helduok ditugun ohitura, baliyo eta praktikak imitatzen txuste. Animaliak festetan erabiltzen dugunin, razmiditzen egan balilloetikoa, gure divertitzeko eskubidia, animalien sufrimenduan gainetik dola eta sufrimendu horiez dela kontuan izan berda. Aur bat, animaliekiko jazarpenan testigu izatea bultatzen dugunin, animaliakiko sentitzen duen empatiai uko iteko eta bere sufrimenduakiko desentsibilizatzeko eskatzen dugu. Aurrak ez du desberdin zen, zein espezietakoa den animalia. Empatia, bestian sufrimenduan aurren jartzen da martxan. Beste hoi norden kontuan izan gara. gabeko jaiak sortzen lagunduko. Bueno, eh, orain entzun dezute kuña edo bideo baten eh, audioa. Ni uste ikuspuntu pixka berritzailea dela ez, eh, zau eh, animalien erabilpena Aurren pedagogiakin edo ezkuntakin lotzean, nola lotendezute edo seri kurzcho era tudezute onen inguruan. Ja, netzako bideo honek dakaren funtsio nagusia da segunetan kalderatu genon ez, osea ja zen errillan txerriegunean, bueno, eh Santo Tomás eh, ollartzuarrean eta egun horrean da ganado ferilla, osea chistorra postuetas aparte oten da madaren soro frontoian kanpoan ganado ferilla. Or, ikusteko animaliak eta horreri nahi genioan gino bat norirea animalien erabilpena dela nahizta aurrek animalia ikusteko justifikatua da uste dugu horrek aurreri ematen diola pedagogia eh, espezista bat edo porque erak uste dugu oh, txiki txikitatikan aurre animaliakin nahi dugunein dezakegula kaiola bat ian sartu, gutzi hogeita lagur du edo, bueno, emezortzi ordu, frontoean kampuan eguzkitan euritan egun hortan tokatzen den eguraldiakin. Orduan, ja, txikitatikan aurre irakusten badiagu, e, gure kuriosia da, gure aizialdiak beha jenerzku bidean gainetit daudela. Ba, Oiu lertzen dute, baina beha bestela empatia bat dute jaio txetikan. Eta hori da, baina bereziki nahi genuen honekin, gure aurkezpen berezio egin, baina esokan muturra idik, proba, 20 berri gara dian gaiak dira, baina ganadu feriak eta txerriaguneko hau irutu zaigu delikatua, orduan, gure lehenengo bombazo bezala nahi genuen bota. Delikatua eta gian ez hain ikusia edo mediatikoa eta gehien onartua da gona, ez? Bai, e, orain, arte, bueno, orain arte herrian gaiatea denean, ba, e, poioke nera bilera, poioka eta zezen txikiak baita ere goten diak jaietan, eta hoi, e, jendeak askoz, Ba, zaiago ikusten du e, kasu hoietan animalien erabilpena itenden erabilpenoi ba, ez dela gokia edo ba, ikusten genuen. Ta berezikibidioak nik uste dute e, aspi marratu nahi duna dela e, gizartian edo aldaketabate emateko klabia beti e, etorkizuneko belaunaldien ezkuntzan da, hola, ez? Hoixe, bai, azkenean indarkeria ez dela bakarrekan e, idila odoletan ikustea edo sokan muturran berreun mozkor so, e, zezen txuai tiraka, eta potxokak, eta untxiak e, azoka feri jaurtan, ezken nienten adela animalekiko indarkeria, eta ez, e, horre oizalatzeko irituzetegun modu nahola, gure aurkezpen ezela herri jan, Skat kontroversia sortzeko edo. Ongi, ba bain tradizio kontuekin joango gea sartu bideoa. Zabalkuntza batian oinarritutako usadiluek ez dutelekui gure herria. Iraganan gorazarriak ez, ez du dena justifikatzea. Tradizio bat izatiak ez du inondikinoa derrigorrezona izan berdu nik esan nahi. Alternatibak badaude, aldaketa borondate kontua da. Tradizioak salatu eta eguneratzia evoluzioan oinarrizko parte da. Tradizioen klasifikazio subjetibuakin bukatzeko garaia da zezenketak, hidi probak eta soka muturra zapalkuntza beha dia. Animaliak erabiltzen txuzten, Euskal Festa guztiak eraldatu berko genitxuzke. Fendarte bezala, aurrera pausuak eman nahi batxuri. Animali gabeko jaiak sortzen lagunduko? Beno, ba, tradizioaren inguruan, Berdintz, diskurtxo sortu ezut, edo zer? Bai, bideoan ba, bueno, aipatzen edo azaltzen den bezala, e, egia da edo ikusi dugu gizartian, edo bueno, egun badakaguleinguruan diskurtxo bat edo ideia bat, edo, lotzen da animalien erabilperan iten duten ekintza hauek lotzen dira euskal kulturakin, e, bertako tradizioak, oiturak, eta jende batek ba, horrekiko lotura estu bat, eta e, horren kontraiten dugunean edo, ba, ba kontrako jarrera bat ez. Bino, e, bidioan e, azaltzen denez, ba, e, gure ustez tradizio bat edo itura bat e, etenga berrepikatzen den zerbait da, bino, berez ez da e, tradizioen ala izatiak ez du esan nahi, ez denik, ez bidezkoa denik, orduan, irutzen zaigu tradizioak, tradizioa izan nigre, E, eraldatzeko daudela gizartia eraldatzen, de, eraldatzen denakin babatea e, eta bideuak oidea esaten duna Bai, azkenian da mantra bat ez, tradizioa eta, da, eta uste dugu dela justifikazio utx bat ez du nahi nioa amaten eta bai, uste, nahi genuen honekin egin bai, nioa sartu nola bizi izan dugun beste herritan tradizioaren borroka, ez, bai ikusi dena lekeiteoko antzarretan, edo bai alardearen kontuarekin urrutira jo gabe. azkenean tradizioak dena legitimatzeko eskubidea gaula ematen du, eta oigu klaro geatzea nahi dugu, oza, huez gade tradizioan kontra, baizik eta tradizioak aldatzearen alde, oza, nahi harri bat ez dute jarri bat bostuen kiloko harrian tiraka pues guk txalengo dugu, zizke harria tiratzia ez da kaltia, zein egin tiratzen duen importa du edo nahi bat ez jarri berreun mozkor eta inguruan bat soka batekin pues, jarra zure familiar bat eta guk txalengo dugu zizke kontua zeinek parte hartzen duen eta zein den hor e, zapaldua dena ez eta hor duen pues, eta hori jakin dezala oi hartzun guztiak eta barruz ez dugula tradizioekin ez errez, baizik eta tradizio horrek justifikatzen duen zapalkuntza oro. Baina, baina of the records kometatutugu pixka bat ez, eh, badaki gunez, euskal kultura bereziki zapaldua dago, eta, bueno, esan dezutinen bezala, eh, kintzauek euskal kulturari oso ertxiki lotuta daude, orduan batzuentzako, bai pixka bat eraso moduan hartu aldutela ez, en plan... Zaten ez zuten moduan, eh, ari zeatela euskal kulturaren edo euskal hondararen kontra aritzen ez? Bai, eta hortan eusten dut, eh, superklaro geatzen dela tradizioak bimoralekin eh, neurtzen dela, porque zezenketan kontra mundu guztia daun. Mm -hmm. Baina, gutentzia zezenketen manifara eta entzuten den leloa ondillena da PNU espanol. O sea, eta sizenketarik ez. O sea, ordun, pues azkenia eh olak neurtzema ditugu tradizioak, olako moralakin eta <laughs> olako kategoriekin, pues, uste dut eh bat, pents, eta pixkat, eh kritikotasun bat iteko pizteko garaia dela, ez? O sea, uste duzu sizenketagiri probak, soka moturra edo gorri txow bat denak zapalkuntza especialistas ba, e, barrenian daudela eta badela garaia ya... benda hoy begitatikantzeko, ez, el, el benda hoy como, uf, bertakoa da sagratua, ez? O sea, guk ez dugu zapaltzen, e, ez dugu toreroikan, baina geo entzierruan denagortse korrika. Bai, ez dugu ole esaten, pero <risa> Au, aupa esaten dugu. Osondo esan. <risa> Ta bueno, e, ikusi dugun bezala <risa> Os lozedo eh, ahide zute lehlo bezala erabili, <risa> lozedo Tengo <risa> <risa> dugu pankartan bat Ikusi dugun bezala ikuspuntu berritzaileak e, e, plazaratu dituzue eta amaitzeko ikuspuntu berritzaile bat, anka bueno, bai hitz egindela honen inguruan, baina agian batzuentzako berritzaile bezala alda hartu, lotu dezute animaniel zapalkuntza genero ikuspuntu batetikan E, Lehenagokoekin e, bezala, bezala entzungo dugu kuña eta orain itzingo dugu honi buruz. Festak ez di aizialdian adierazpenzoiak. Bertan, jendarteko eta kulturako baliuak, ereduak, eta hierrarkiak irudikatzen kondentsatzen eta legitimatzen dira. Jaitako ekitaldi bako txin, herrian eta jendatian nortasun kolektiboa indartzen da. Gaur egungo jaitan animaliekin itendin jardueretan emakumian rola ez da parekidia. Ekintza hoitako antolatzailean eta bertaratutakoan gehiengua gizonezkoa da. Zarkitxutako maskulinitate hegemonikoakin lotutako jarrerak legitimatzen dira: Hauzardia, indarra, gogortasuna, indarkeria. Indarkeria eta sufrimenduago zaminiturri izan, ta honen aurrin tolerantziazko jarrera izatia, Ez dator bat, genero ikuspegiakin, za feminismoakin. Seksismoa eta espezismoa, jerarkia eta dominazio eredu zapaltzaile antzekoak justen, diskriminazio modu justifikazinak dira. Animali gabe kojaia sortzen lagunduko? Bueno, amaitzeko azkeneko ikuspuntua, bueno, jada kunian azaldu da, zerrakaz dute esateko ikuspuntu honetatik antz. Bueno, ba, eh, nik uste dut hemen ikusten dela bi mugimendu edo zapalduak dien bi zapalkuntzan batura bat edo, ez? Feminismoan adena eta kasontan, ba, animalien eskubiden aldeko mugimendua. E, ta, bueno, ikusten genitjun, biz zapalkuntzan oso antzeko diela, orduan lotura hori nahi genun, eta gaine ikusten da, ba, ekintza guetan argik ikusten genun e, erreproduzitzen dien ereduak, estereotipuak, e, ba, maskulinitate hegemonikoak inestu kilotuak daudela, eta argi da hola, ekintza hauen gehien gotan, bai parte hartzaiak, bai ikusliak, bai antolatzeiak, e, baina bueno, ikusliak horren beste, bino bereziki parte hartzaileak eta antolatzeiak gizonezkoak izaten diela. Orduan, bai ba iruditzen zitegun, harreta ematen dun zerbait, Ta, ba, bueno, e, hausnarketarako oso interesgarri eruitzen zitzaigun alderdi hau baitare, berez ziki azken urtetan e, mugimendu feminista kartu indarrakin ta, e, ba, bueno, e, gizarte parekide baten bidian indien aurrera pausoan bide hortatik. E, azken ean jaiak ez dia gizarteetik ankapo dauden gauza bat, eta bakigu gizartean plaza kalea zen jenesku dagoen? E, badakigu zenientzako dagoen antolatua aizi aldia guztia e, eta pues, uste dugu hausun arketa beharrezko batzela e, ikus, ikusarazteko jai hau pues, jai bai tradizioa bezala e, ba hoxe, esan nahi nun e, e, kalia emakumeak e, rekuperatzeko garaia bat diala. Eta uste dut jaiak hortako leku bat diala eta hortako jai ere du aldatu berda eta jai eredu aldatzeko gurtan gabiltza ordun uste dut gure aportazioa hortik handi joala ez mm -hmm. bai. jai ereduan irautzarekin ez Orra, bai. er, iraultziakin edo oh, bai ja. aldatze jakin da kalotura Vale hiru ba, ikuspuntu horratzauek e, bain plazaratuta eta genin utzi hain plazei buruz, eh, arlo publikari buruz, eta arestian aipatu dezute, eh, txerri gunean arruke ez duzinatela, udaletxeak initzekin dezutela, pankarta batzuk dituzuela erri, eh, erritikantzear, behintzat, orduan, herrian ezagutzen dizuete ez, sa, pixkat, eh, eduki dezute horrela, ose, jendea, zer itzegin duzuen buruz, zer herriera eduki dezute herrian, zer esaten da ariaren inguruan zenolako arrera eduki dezute Hombre, ba justo hain nola kalian ezin den asko onta ez du, gola e, e, zuzeneko iritzi askoikan jaso baina, bueno, saretan e, bastante erantzun potente aukizun zuen lehenengo gunetan, aurkezpen egunetan egia da lehenengo txupinazua egoz igual asaitu dela gure euforia kinbatea Baina esango nuke e, ni personalquilla esa ya vez la veis, que ni piscarat beldurtoa neola erridian zer antzun edukikozun honek, porque eskeanian beti kontatze utau, baina daude bi aukera, ez? O oreretan pasatzena hemen eh Jai batordetikan kenduzela animalien erabilpena xoka muturra ta un eh Edo Ernain pasa zena, hasi zen talde bat, e, soka motorurrakenenttzen haiian eta sortu zen kontrako taldea, O e, baken aldeko elkarte bat sortu dute, mailinggurukin dituzte herrianan e, giro gaiztutu da, sortdon ez daki guzte pasako den baina. Bueno, sangango nuke entzundugunangatik ez da haain beste erretsazo,ez... Ez, egia da jende bat gerturatu zaigula, eh? kaletik esatea ba, gure e, beren babesa e, erakustea eta egia san horrek asko indartu edo motibatzen gatzu. Esare sozialetan de ba, jaso dugu ba, asko partekatu dute gure bidioa, asko esan dute ba, bazela garaia herrian olako zerraizortzeko. Orduan, eukiditugu olako mezuak, inguruan egia da baita ere ba, ikusi dugula e, gaia plazaratzeko edo haitzakia izan dela bidioa eta badakigu espazio desberdinetan edo familian edo lagun artean jende batei ez aukera eman diotela bidioek edo bueno, gure zorrerak behak eta bueno ez dakit gero oia pertsonalki ba, niki izan ditut ba, batzuk ezagunak ba, etorri zaizkit eta esan diate alde daudela beste batzukin ez tabairak ba, ez dutela korren argi ikusten bino bueno, behintzat gai azitze egiteko balio izan du Bai, eta e, niri guztatu zeiten abentzat, e, da, bueno, guztatu edo, e, realitate bat da hola, non, bai animalien sufrimenduaren kontra da hola jendia, baina deskubritu dugu edo, e, jendian erantzunan gatikan, e, ondoriztatu dezakegu ez dutela indarkeria ikusten gu bezala, eh? oza, ba, batzuntzako usakeien nakidi proban kontra ondait edo baina gehoia igual soka muturrekin dudak gehiago daude, animaliak ez dut asufritzen, gorriti xo edo potxokak irein horrek ikusten indarkerio ez dela, hor dut retsazua gehiago uste dut pedagogia lan bat herrian, ez pixka bat e, jendearen, porque teoria ematen dunez babesten dute, baina gehoia ez berriro pues, e, bendabat da hor, edo pixka bat lanketa hor tikan bideratu berdugula uste dut. Bai, eta bukatzeko egual esan nahi nu, barkatu Nik uste dut Esan zunan bidetik Bagoain arte egoera hontan ez dugu topo egin ez tarea urrez aurreba Ekin zagoen antolatza jakin Jaibatz ordiak edo iristen dienean Edo momento iek iristen dienean Ikusiko dela orbaitare ze egoera maten diene Edo zer antzundon, edo zerriten Ja, ez dakigu indartzen nahi antolatzen behin artean Ez dakigu zertan nahi dian Nire orengo galdea Hortik anzi joan Porque san, esan, esan de sute udaleh udale, atxe, udale eduki dezutela. Jada da beraien postura algi dute, lanketa bate eingo dezute beraiekin edo oraindik ez dakizute zer ez edo oso garaiz da oraindik ez egiteko, zuke esaten dezun moduan, oraindik jai batzordeak ez dira, bildu, ez dia. Ez. Eez da gugordakaguna da gure hildo borroka ko bat dela, udaletxeak diru publikuakin ez subvenzionattzea animalien da abilpenikan. Orddu baita zuzenean udaletxari eskatzen dioguna. Udaletxeak esaten digu baiet, baina f, denboa berdula, herriak e, hitzekin merduula,ez, pues, E, Piskabate, largak ematen ahizkigute, ordun ez dakigu nu, nola den denagu. Egila da, pues azkagula batzuk alde, beste atzuk kontra, sorrikusiko da, garaia isten izten dene ikusiko, gugudaletxeak noak ajoko dun, baina egila esan ez dakigu, badakigu batzuk bat digutela, baina ez dakita orzein egin duen geho peso gehiago. Egila esan kuriosiadea badugu gure noa jumo den, porque gugudaletxe aliatu gona da. Bai, nahiko airean dago gaia. Eh, Covidegoeran aurretik bildu izan ga. Ordutik ba bueno, e, luz, en, luzatu dizkiegu edo bidali dizkiegu bideoak eta gure berri badute, bino harien dago udalan, bueno, udalak zer duen edo zer ez du ningun, orduan oraindik anorri utzi merdiago. Bai, gustiko degoen nola bijoan hau zen. eta horrela pizka bat itzeko uda etxekin udalet etxeari buruz hitzgin e, dugu herriari buruz hitzgin dugula orokorrean, baina zuek talde bateate, eta hartzunen, talde gehiago daude. Hasieran esan dezute kontaktua nahi zen eduki beste taldeekin, jada hasi zeate kontaktua hau mantentzen zuen ideia da edo nola uste ez zute izango dela bai biskata hau hartu eman hau beste talde taldekiiko. Bueno, ba oraingoz hastapenetan edo hasieran gaude. Eh taldez berdinengana, eh gure berri emandiegu, gure helburuen berri baitare. E, bada talden batek, ba bueno, da edo e, batindu gure aldarrikapenekin, eta ta askon sai gaude. E, ba bueno, batzuk kasamalada edo erabaki berdute zerrin, e, orainikan hasieran gaude. Bai jo dugu batzuk edo gerturatua jende batengana. Biño lan lan horren hasieran gaude. Bai, nahi genuke honekin, pixka atindar batin, jaiak eto itzultzen dinia, ez, ez gala lau, lau, lau pertsona elkartu gana konen inguruan, baizik eta daudela erriko, esaten nioak jakinga, eh? baina herriko futbol taldea, edo mendizalenak, edo ez dakit, orta daudela eh, bolillo, edo eldu enta hierren bat, esaten duena, ez gurekin eh, gurekina muerte, pues ondo dauk itzia hor, babes bat, eta hortan gabiltza e, bilera kantolatzen, eta pixka bat haber, gure bai jakiteko herria zegoeran dagon, eta, eta jakiteko zeinekin esku hartuta ta homer dugun edo zeinekin beintaberriz bildu berko dugun, adostasun eta iristeko Bale, eta zuen bideoak ikusteko, zuen algazkiak nora, Joamalgea nonsartu bargea, zei marrego azaldu pixka Hombre, ba, garai modern hauetan <laughs> YouTube, Instagram, gauza guzti hori Eta, ordu, bilatu bergatzi zute aia oi Bai, Instagramen eta Facebooken. Eta Facebooken, eta bideoak daude lekuzten ikusteko. WhatsAppetik ria zabaldu itxugu. Eta, emendikan, aprobetsatuz mundu guztia entzuten nahi dela ola, mundu... <laughs> Ko, mundu zabaletikan zintzien uhginen bidez, gure email zabaldu nahi dugu norbaitek idatzi nahi badugu e, gurekin kafea hartzeko, txo e, e, Edo zertarako pres gaude e, Aia oiarttzun bilddu ni.e errepikatzen dut, Aia oiarttzun habilddu ni horrea bidaldi mese de zuen informazioa edo bestela zintzilikekoei esatari majo elegante hauekin bildu eta gure telefonoa pasako dizuet. Balazoa da Aia oh, i bai, no? Aia, bai. Bai, bai daginobat jaiako harrijai. Gure, gure mendi gure mendi politoji. Suben <risa> kilometro 0a, es gorai paseko aregeiago. Argies balibagatu. Oida, oida. Ba, mi es quiere Eta horrela azkeneko segundu azterbaiterateko azkeneko edo erreklamazioa. Ba, bueno, ez da inguruan e, gaiaz jenea hitze giteko, ausnartzeko gonbidapena. Eh, ta bueno, beste kez eske ricasko zuego midatzagatik. Aia eskerrikasco zintzilikeko lagunei. Eta... Ba, mila eskeretu eta ea pedagogia egiten dugun gai, gai hauen inguruan. Zan da. Aiu! Aiu, rasker <laughs> Ba, mila esker infotintziliken saioa hau egatik. Gogala dugu, hau dela urtarrileko saioa. Eta hori, ostiraletan, ordu batetan emititzen da. Azkenek Iabeteko azkeneko ostirale, ostiralean... Eta gero, urrengo hilabeteko iruzpala hostiloletan, errepikapenak, eongo dia, urrengo infozintzilik berria egun arte, eta aztearen, aztearte, ostegun hostilal darun bat igande edo egunetan, sintzilik.net horri aldean, eongo da. Millezker! Que respete, que respete no lo comparta Que tolere Exagere, que no hace falta que ponga esa cara Que no me alegre, si algún payaso en algún paso falla Que tengamos la fiesta en paz, me dicen Que tengamos la fiesta en paz La fiesta en paz Me dices Pero que paz Alli en tu fiesta Dime que De lo que es mi propio hogar Puedo imaginarme al detalle Aquello que me dices Que si no me gusta No lo miré Al detalle Con la sangre En cada calle Paz, haien que no me quede otra que aguantar y que además se me critique al opinar No veo donde se mete la libertad ni hacia el animal, ni hacia la propia gente en cada septiembre Aunque no lo comparta Que tolere Que gire la cabeza